Uztut, inoiz, ez duela horren beste jende gure lokutuarian ikusi Abenduaren hogeita lauan <laughs> ah, Olentzerok <laughs> bete zuen estudioa eta gaur eh, aekak bete du vai, gure estudioa Jendez lepo, jendez eh, Uztiek mukuru... ezin bizango dute itsegin bakarrek lau mikrofono ditugu eta bat niretzat da Bueno, bos ditugu e beste laren bestaldean zuzaudelako e, lehenengo mikrofonoarekin eta baina, bueno, ba du gora hor hemen solasteko korrikaren inguruan euskararen inguruan euskaltegiaren inguruan e, zenbait e, jende lenik eta behin e, agurtuko dugu Izaskunbilla Nueva ekako e, irakasle arduradun euskaltegi euskal euskaltegiko arduradun bat eta eta iaia ia, Eh, Gombidatuko diogu mesedes berak egin dezala egindezala aurkezpenaz, aurkezpenaz, aurkezpenaz eta gau, lugu ez ditugu esagutzen, karri dituen ikaslen guztien abizenak egun oin, izaskun egun oin, bai Esa, bueno, aurkezdu, ba. pixka bai, bai, bai, bueno, bai, bai torre gara e, goizeko taldekoekin, hori e, ba, probesto dugu goizean talde bat dagoela eta hori ba Guztion artean horrela korrikari buruz eta euskaltegi berriari buruz hitz egiteko. Uh -huh. Hemen, bueno, baditut e, Belen, Beatriz, e, Marta Irakaslea, e, Amaia, peio eta Javier. Oso ongi. Egunon guztioi. Ikasleonak dira. <laughs> Eixo, egunon, egunon. Egunon. Egunon. egunon guztioi. Bai, e, Ikasleonak ikazle, dira. Bai, oso txintxoak eta bueno, langile. E, langileak eta egunero-egunero klasera atortzen direnak. E, bai, bai oso hongi, oso hongi e, Jinkana herraldoia parte hartu nahi du esaten dute esa, e, irakurtzen aldugu korrika.org webgunean eta izan ere Euskara ikasleen eta gainontzeko herritarren parte hartzea bultzatzeko asmoz korrika a, e, mezortzigarrenak lekukoaren bila jinkana antolatu du hau da aproba eta pista jolasapaz part, parte hartzeko talde osatu behar dute e, talde kide kopuro mugatua izango da sortzi e, Kidegeko, e, bueno, kideko ah, asko J eta aikaren euskalte izena mateko urtarrilaren hogeita zortzi arte badago pea. E, e, lekukoaren bila joango zarete jogo zarete aurten egoria da kaldera Irekia ikaslententzat e, e, parte hartuko duzue egin kanan, ez dute parte hartuko e, polita da ekimena e, lekukuaren bila. A ber, e, ja ez dut gogoratzen, e, aipatu dituzuen zuen, izenak, e, bizka konpromisoan jartzeko, baina frente-frentean ditu dan bi emakumeoien artean, parte hartuko duzue jinkanan? Ez, ez, Bueno, bueno. Guna <laughs> gunduko e, dugu jendean, baina, bueno, mm -hmm. ni, nik ez dute parte hartu. Beraz, antolaketalanetan ez. Igual, jende gaztearen zatez. Eh... Homen, nik gaztea naiz, eh. Ah, bai, bai. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> gaizki geratu nahi. <risa> Eta, hemengo beste norbaitek edo parte hartuko aldu e, jinkan aurrietan edo bakarrik antolaketan lanetan ibiliko zarete. Iorketu esaten. Nik bakarrik eh, lau ondu, baina ez dut Egineserres. Mm -hmm. Eta bueno, ba, konta eguzu pizkatxo bat izaskun zertan datzan, jinkana horrek eta nork parte hartzen alduen edo bueno, edon nork hitze e, egiten aldu ere, honen e, gaiaren e, inguruan, baina bueno, ni galdetzen dizkio danak ere, ba, zabaltzen ditugu gainontzeko partadidei, eh. <coughs> Bai, e, bueno, izanen da, e, bueno, jaimek izan esan duen bezala, bueno, nazio mailan eginen da, hasieran e, herri eta uzoetan, e, bueno, asmoa dago, bas, sortzekotan talde ezberdinak e, eginen da jinkana, bestela, e, iruñerri maian eginen da, e, otxaiaren amaseian, eta gero hortik, bas, elkatuko direnak edo, bueno, talde bat, pasatuko da, Nafarroko jinkanara, e, izanen dela, martxoaren bian, Eta hortikia ja, eh sailkatuko direnak pasatuko dira eh Baionako finalera. Baionako finala hori izanena da azken azkenegunean eta hor pues, parte hartuko dute Herri Aldez Berrietakoek. Eh. Beraz jinkana eh, amaituko da korrikarekin batera Baionan. Bai. Beraz eh, korrikaren korrika eh, indarrean dagoen egun hoietan guztietan ere jinkana indarrean egongo da. Bai, bueno, eh izan Jinkana eh, Espero dego berri bakoitzean es egotea pista bat, zera bestela jinkanezan da baina <risa> no la giteko. Es, ese ese, si zanenda eh. herrialdetako jinkanak, ah. hauda Adidez Nafarrokoa, izanenda korrikasi baino lehen. O sea, hasieran. Eta hor, elkatuko direnak, pasatuko dira finalera, baina izanen dela, baionan ba, bai, azken egunean. Ose, finalisten dako, eta berreo zarren animatualda norbait, izasun. Ba, oren ez. Oren goz ez. Goz ez. <risa> ba, ben, ben bertan ditugunak animatu berkodugu, ez? Galetu du, bueno, jendeak galetu du, batzordean parte hartzen duen jendeak, eh, kolektibos berenetako jendeak. Baina horengoz ez da ez da inora animatu. Tira, baia elkarrizketa hau entzuten dutenek, baia animatzen animatzeko ezakiz, ez, Zere ez, ez, ez, ez egin behar duten edo azalduko diegu, ez? Eh gogoratu behar da, ez dela, gogoratu berda ez dela, soy ba, lik ikasleantzako ekimen bat. Zabalik lagola. Horrela ez, zergatik aikanegon bear, ez ala zergatik e, ikaslea izan behar, ginkanan parte hartzeko, mm -mm. euskaltzalea izatearekin eh, nahikoa da. Eta beraz, zor, antolaketa lanetan abiltzatu nugu Zer egin behar da jinkana honetan parte hartzeko. <gallezas> Galdera zaila. A ber, zer egin behar da. Nonen man bardu goizena. Noiz arte. Yeah. Bueno, baten batek esango du, ez? Es? <gay> Etorri dira asko, baina ez dut eitzegi nahi. A ber, hemen bat ditugu arauak. irakurreko ditugu, ez? Bai, irakorri. Baina, mikrofono ari begiramese dez. <gay> Zortzi partide izango ditu talde bakoitzak. Talde eska muileez osatu behar da derigorrean. Hamaseei urte baino gehiago izan beharko dute taldekie dehenek. Proba egin eta urrengo pista jasotzeko taldeekin guztie egon beharko dute. Ez da pistarik, emango proba ondo burutu Arte, talde irabazlea izango da proba guztiak ondo egin eta ibilbidea lehenengo amaitzen duena. Taldeekin guztiek jantzi beharko dute korrikak oparitu, oparitutako kamizeta. Talde bakoitza itzan berrogeit euro ordaindu beharko ditu izena ematerakoan. Merke merke. Merke, merke, berro, bai, sortzi laguneko e, talde bat, bai, bat, bat baldi bada e, Boste euro kamiseta Boste euro kamiseta bat, hau txoio bada ba. e. Biba korrika Biba ba, izena, korrika iz, be, be, bitzate, izena mateko gogoa mate, Hori e, da, e, johon, beste zei behar ditugu Beste zei lagun behar ditugu parte ba, hartuko dugu jinkana Honetani gaztean intzelarik Nintzen apuntatzen, gazte antolatzen genituen Jinkana saio hoietan Bera zoraia biskabat, zarra horreia Baina sari hauek politak dira eta Eta partaidetza ere, ba, ba, polita ba. izanen da, abentura bera ere. Bagoenbitea ba, luzatuko diogo berrezarko euskaltzale guztiai. Uztut, zerbait gaiago daukatela aipatzea. A oso ongi. Bai, eta saria e, da zortzi pertsonentako, bidaia zora garria. Bidaia zora garria, Kamiseta izateaz gain, e, kamiseta eskuratzeaz gain. Bidei bat e, e, irabazi e, dezakezu Baldin eta Bayonan Txapelduna mm, Txapelduna baldin bazara noski e, Txapelduna izan behar da e? Bayonara joango gara bai alabain Eta jinkanan parte esartu Baina ja Irabaztea, bueno, azkenean Ongi pasatzea da, elburu eta, eta, eta, eta euskara bultzatzea Euskara erabiltzea Eta lekukoaren bila mm, Originala Beti korrikaren inguruan antolatzen diren go, e, Gauza guta guztiak bezala, originala baitira gehienak eh, izango den ekimen honetan, pues, parteatzea, interesgarria. Honetaz gain, eh, ese, kontu gehiago, badira kontu gehiago, ezta? Badira kontu gehiago, noski, korrikaren inguruan. Korrikaren inguruan, ez dakit eh, norbaiteke esaten eh, aldigun, korrikaren inguruan datozen asteetan, eh, zer aurki dezakegun? Bueno, usurbilean uh, eh, antolatu dugu eh, korrika... Eh, Ikaslen festa, ez? Eh? Ikaslen festa. Se aurten e, omenduak ikasleak e, dira eta bueno, oso festa politantolatu dugu Berraldoea, e, eta bueno, eh Mendaukate e, ordu batan e, bertsolariak eta kupelen nerekia, es irekiera egingo da. E, ordu bitarditan Bazkaria, hm? Mm? Eh el ekitaldi nagusia eta se erratsaldeko erromeria egingo da. Egun pasapolita uzurbilen. Bai, bai, <laughs> ikusten duzunez, ba, beteta, gozoz beteta dago. Zazpitan, narratxaldeko zazpitan, kantu jira, egingo dugu, eta, bueno, kontxertu, kontxertu oso apolita dago, esne beltxarekin. Eta, bueno, e, autobusa kantolatuko ditugu, e, irunetik aterako dira, Bueno, ora ez ez da oso SH seno ordutegiak eta hori. Bueno, oso goiz zda, ez da ez da aterako, ordu batetan hasiko baitira ekimenak. Baina gero egunean zehar gauza asko daude, beraz oso goiz ere ez da ueltatuko autobusa, baina parranda egiteko eguna ere polita. Bueno, goizean ere eh, kale animazioa egongo da herrian, eh? Goiz osoan zehar, eh, trikitilariak, charangak, eh, o sea, naiz duena Asamu. igual goizeko, eh, parranda Vai. edo bueno, ba pasa. Coche, coche serillo ateko akrabada bola. Aia cochear tu eta an animazioa eta bueno, usurbiko jendea. Ungeto. Oso ongi, eta hemen berrioz harren, aurreik ustean duzu ezteo zer, e, e, bueno, ya ja, billerak egiten hasiak dira. E, e, erakusketa bat uste dut ba, bat antolatza da izaretela, ez da? gure da, gu, gure albiztegietan esaten ari gara e, antolatuko duzula argazki erakusketa bat ez Beraz, izango dut. Egia izan da dilla, meso? Dai, dai, dai. Bai, orain e, urtarrian zehar, e, jasuna ditugu e, korrikako argazkiak, batez ere e, argazki zaharrak ze e, azken urtetakoak baditugu, eh txo, baina faltaz daizkigu, ba hori, edo 20 urtekoak. E, orduan hori orain jasotzen ari gara, bueno, oraindik si ez gara, size inorkez ditu bidali, baina bueno, jasago ditugu urtarrian zehar eta otsailean jarriko dugu erakusketa leku ez berdinetan. E, aziran jarriko dugu Euskaltegi berrian eta gari nahi dugu berriozarko hainbat e, lekutan eta bukatzeko jarriko dugu kulturgunean, hori erakusketa agelan edo. Bueno eta... Bai, eta bukatzen joateko elkarrizketa honekin denbora bada ere, e, badelako markatu eh izaskun e, orain aipatu berri duzu gaiarekin lotuta galdetu nahi egin, egin, egin, nahi genizuen azken galdera euskaltegi berria aipatu duzu. Laister izango dugu euskaltegi berria edoauzalar e euskaltegiak alkartuko dugu aldatuko du tokiz E, utxiko du arte kale ogeita lau horrenean duen egoitza eta trasladatuko da eguzki plazara, ez da? Bai, hori da e, bueno, orain ja lanak bukatzen ari dira espero dut espero dugu, eta hori bueno, orain ja margotzen ari dira ja azken lanak eta bueno, gurasmoa da e, ja, bueno, bukatuko ditugu la, gauza guztiekin, baina e, behar dugu, bueno, entolatu e, dugu auzolan eguna auzolan eguna hori ba, animatuko diren guztiak, bai, bueno, ikasle eta irakasleak oien, oienaren gara noski, baina hori animatun editu ere berrezarko, bueno, pos, jendean, ebaldin badu lagundu, e, urtarriaren hogeita maikan izanen da ustegunarekin egun oso zibiliko gara trasladoa egiten, eta, bueno, guztiak txukuntzen, eta bar. Auzolana antolatzeko beharra hundia, bai. Bai, eta erri honetan gauzak beti idanik egin izan diren bezala, ez? Auzolanean askoz... Ah, ba. eh, obetan... Bueno, askotan. Zandeza gure. ¿no? Bueno, bai. <risa> bueno, ba, hortan hutsiko dugu gaurkos. Eta, bueno, en lehenik eta binezkerrik asko. Torrizareten goizeko ikasle guztiei, irakasle baita noski Eta, bueno, azorionak eta urte euskaldun on. Agur. Hola. Agur, Agur, aur. Gaur, <risa> Aitabu!